Amaika langilez gorako enpresa elkarte eta egitura desberdinek garraioan gaineko zerga bat ordaindu beharko dute uztailetik landa. Zerga hori soldata masaren bikoa izanen da lau urteren buruan. Alta, Andregarreta Merkatal eta Industria ganberako presidenteak adierazi du zerga hori 5 urtez etzela ordaindu beharko adierazizuela Euskal elkargoak eta ondotik ere 12 urtez leondua izanentzela. Aserre mintzatu da beraz garreta Sanxenetea Euskal euskala elkargoko presidentearen kontra Ni les lineage, ni les entreprises ne devaient devenir les vachardes ou banquiers de la communauté de l'abnégation. Or les dernières décisions budgétaires l'espancent contre. Itza jan duela du. Alors que Jean-René Chigara était parmi les premiers à solliciter les bonnes grâces des entrepreneurs en approuvant le principe de stabilité fiscale en cas de PCE unique, eh bien il a le premier à trahir ses engagements sans s'y Claude Olive, garraioen sindikatuko presidentearen kontra jazartu da, Pierre Pugiu atarratzeko asoanta. Azkenean, erabakiak ez gabe hartzea leporatzen dietel gargoko buruei, behatintxauzpe, azparneko hau non a la politica del sindicato de transport, de mobilité, men non a la aprobación, par lo silencio, o la coxión de, de un exekutivo en algo. Itza jatea eta erranak ez errespetatzea salatu dute azparnen biludiren elkarte buru, empresaburu eta uzapezek, hitzaitz idatziazen pankartak atera dituzte erranak errespetaditzaten eskatuz elkargoko buruei.